El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Aquesta setmana presentem el grup La L'atur de Carol, un quartet català de pop rock alternatiu i tenim amb nosaltres en Guille, bon dia Bon dia, què tal Miquel? Molt bé, molt bé El grup aquest us presenteu a Instagram com no som de la L'atur de Carol però fem música Com és que llavors us dieu la L'atur de Carol? Mira, realment és una història que jo ja me la vaig trobar feta, eh? perquè quan vaig entrar al grup ja tenien el, el, nom, el nom posat. Però hi ha molta gent que quan diem que som la Tour de Carol ens pregunten escolta, i, i què veniu, de la Tour de Carol? I sempre els hem de dir, no, no, no som de la Tour de Carol, simplement era un nom que en el seu moment tenia un significat i ens va agradar. I, i això, per això ho posem a l'Instagram que no som de la Tour de Carol, però som un grup de música, no? que fem música. I el significat aquest es pot des desvetllar o, o és una cosa interna del grup? Es pot desvetllar, però és que jo mai ho he sapigut clarament què és el que va passar, però tinc entès que l'antic cantant es va perdre una vegada amb el tren de l'atur de Carol i va veure el nom i li va, li va agradar, aleshores el va passar pel grup i, i finalment doncs, es van quedar amb aquest grup amb aquest nom que, que els semblava doncs, doncs, catxi diferent i, i original. No? Ara em parlaves d'aquest anterior cantant, com va anar una mica la, la història del grup? Perquè ara no em deies que tu no hi ets des del principi. Exacte bueno, primer es van juntar el, el Paul, Albert, l'Àlex i el Néstor, que era l'antic cantant el Néstor, eh, per, per escriure el primer disc de la Tour de Carol, que va ser dualitat i reen al seu moment el, el Néstor, que també era molt col·lega meu i del mateix grupió musical. doncs va decidir deixar deixar el projecte. Aleshhor el Paul, l'Albert i i l'Àlex em van oferir doncs, el lloc del Néstor, eh, posar-me a cantar la Tour de Carol i començar a posar-nos seriosos, a escriure música nova i, i donar-li donar una aire fresca al, al grup. I jo no havia cantat mai en català eh, i em vaig animar de primeres perquè tenia moltes ganes, la veritat, de, de cantar i escriure en català. I la veritat que va ser l'inici d'una aventura que ens ha portat per molts llocs i que estem molt il·lusionats amb, amb el projecte de l'atur de Carol. La primera cançó de la qual parlarem és Bigoti, eh, que és una cançó com de desamor, però dieu que és molt més que això. De, de què parla Bigoti? Sí, realment, Bigoti pot semblar, sempre diem no?, que pot semblar el que dius tu, una, una simple cançó de desamor, però realment el que vam intentar escriure la cançó va ser, doncs, doncs, riure'ns una mica de nosaltres mateixos, no? Que, que creiem que és important aprendre a, a acceptar-te tal com ets, acceptar-te amb els teus errors i amb les teves virtuts i... I després, les codes vistes des d'una altra perspectiva doncs, doncs semblen d'una altra manera I, i sí que és veritat que exposàvem aquest desamor però simplement com una part dolenta de, de la teva vida que al final si l'acceptaves, si, si la veies des d'un altre prisma i, i, i això, sobretot te l'aprenies amb humor i amb, i amb optimisme, doncs podies sortir-te sortir de qualsevol cosa. Creus que ho sabeu fer, això, els membres, els membres del grup? O a vegades és, és fàcil dir-ho, però més, més, més difícil aplicar-ho? Mira, és bona pregunta, perquè sí, realment és el que dius. Eh? Sempre intentes, imagino que tot el, que tothom intenta, no? prendre les coses amb, amb l'optimisme i, i l'humor que toca, però a vegades és complicat. Eh? Però, bueno, al final jo crec que els quatre són persones bastant alegres, bastant rialleres i, i creiem que que és bastant l'actitud davant la vida de l'atur de, la de Carol en general, encara que hi hagin moments millors i moments pitjors. Molt bé, doncs sentim Bigoti de la l'atur de Carol. No em preguntis per què t'enyoro, si no em puc respondre ni a mi. Que trist... Sempre jutjo la meva cara de no saber mai el que dic. Però sí, mai m'he volgut amagar. Veieu com sempre d'avançar un passat que llegeixo missatges d'amor que tenia oblidats. Aquelles paraules que em diuen que ja va curar la ferida. Però encara em sorprèn que estigui tot cap arball. El look ja no val. Si cada cop que miro ja no em veig ni el mirall. Sempre amb la caçadora Intentant demostrar, però fer-se el més d'hosta del tot caducat. Tot cap per baix, amb taxa no m'hi cap, si et pel carrer intentaré no mirar. Ni a l'americano et tornaré a enamorar, el meu pentinatge està sobrevalorat. Avui desperto i no t'enyoro, però mira el digoti que tinc. Ui, sí! que és cert que amb aquesta cara em podria riure de mi, <coughs> doncs I ara que ja m'he trobat, veig que començo a seguir el compàs. No vull més missatges d'amor, que ja no m'importa. Aquelles paraules que em diuen que ja va curar la ferida. Però encara em sorprèn que estigui tot cap per baix. El look ja no em va. si cada cos que miro ja no em veig ni al mirall. Dusta del tocar local Estem presentant el grup La Tur de Carol i tenim amb nosaltres en Guille, el, el cantant, i parlarem de la cançó Cremant carretera. Uh, una, una, cançó que en, una de les coses que diu és que en algun moment uh, s'ha de frenar. Uh, ho sabeu fer, això, de frenar? Uf, ens costa moltíssim. De fet, aquesta cançó parla una mica de de la vida que porta la joventut avui dia, no? que tot passa molt ràpid, hi ha molts estímuls i, el, i a vegades costa moltíssim frenar en sec i, i veure unes estem parats. Eh, I parla una mica també del, del, del nostre moment com a grup, no? que estem fent moltíssimes coses, tenim molta feina sobre i, i sempre anem cremant carretera a tot arreu i a vegades ens costa assimilar tot el que està passant, um, però és, és complicat a uh, dia d'avui frenar, posar fren, no mirar xarxes socials, no deixar-te portar per, per tota la massa de gent que està fent coses i, i, i et fa patir a vegades, però, però bueno. També disfrutem molt eh, d'anar per la vida en carretera i creiem que també és una, una virtut que no tothom pot anar sempre en carretera i, i passar-s'ho bé. I teniu algun, algun mecanisme per, per parar i descansar, diguem, com a, com a grup? A mi em costa moltíssim. A mi el meu mecanisme, sobretot, són els meus companys, l'Albert, el Pau i l'Àlex, que són persones com més tranquil·les i sempre que tinc jo una crisi existencial doncs els doncs tinc a ells perquè em posin una mica de calma i em facin veure les coses d'una altra manera. Però sí que és veritat que jo estic molt, molt, molt al 100% amb el, amb el projecte i, i sóc una persona generalment bastant passional i, i a vegades se m'ha de frenar, se m'ha de frenar i per això tinc el, els meus companys de, de l'atur de canal. Molt bé, doncs sentim crema en carretera de la Tor de Carol. Cremant la carretera com si no hi ha demà A vegades és millor per descansar Jo buscant de rapar, tu buscant estimar Records de la guantera tan bonics com amars On vaig tan ràpid Estàs pentinat, en algun moment s'ha de frenar la teva cara, ja ni la veig, no hi ha possibilitat i jo ja no tinc friends. I això que ho intento, anar més tranquil i vivint del cuento, però ja no tinc friends i sempre ho cremo amb bones detalles. Jo ja no tinc friends i per mi és normal On vaig tan ràpid? Agusarà! Jo ja no tinc friends i tu m'agafaràs Cremant la carretera com si no hi ha la mà A vegades és millor per a descansar Jo buscant derrapar, tu buscant estimar Records de la guantera tan bonics com Si sí, jo ja no tinc friends i això Estem presentant al grup La Tour de Carol amb el seu cantant, el Guille, i avui la cançó de la qual parlarem és Sense voler. De què ens parla aquesta cançó, Guille? Així ens ho expliques tu. Doncs mira, és una, una temàtica que encara no havíem explorat, però sí que és veritat que al final en, ens vam adonar que totes les cançons parlaven d'això, no? com de desamor o d'amor, eh, i quan parlaven de desamor era com tot supernegatiu, que malament estic, etc. I en aquest cas vam intentar plasmar realment una història bastant real, que, que al final, quan, quan ho deixes amb una persona per X motius, doncs has d'aprendre també a viure després, no? I a veure, a veure que, que tot té solució, que, que el temps eh, dona la resposta a tot. I, i intenta parlar una mica d'això, no? De com com d'una ruptura pots trobar, doncs en aquest cas, l'amor de la teva vida sense, sense voler, sense donar-te compte. Molt bé, doncs sentim la cançó Sense Voler, de l'atur de Carol. La vam cagar i encara no sé per què, però en el fons crec que ho sabíem. Un pli de selfies la nostra paret, no va poder contra la monotonia i un dia, sentint no poder fer-hi més. I que els filtres no canviessin res Passar pàgina el millor que he fet Vaig conèixer a mi sense voler Vaig tornar a viure, saltar l'alegria I una nit de festa vaig conèixer l'amor de... en tots els bars i una miqueta de jarana per rectificar tots els errors que vaig cometre per sobrepensar sí. alguna goteta d'alcohol nits de fora de control algunes garrotes que ens van fer més forts brindem trencant els gots la nit se'ns queda curta però passar no passa res et deixo que em coneguis i sense voler tu No deixar de pensar-te, prenent-me un vinet a la maca, viatjant per el món com un nàufrag, surfejant les onades amb altres. De la bo sento que estic tocant el cel, et deixo que em coneguis i se'n saboreix. El grup La Tur de Carol, que no som de La Tur de Carol, és el, el grup convidat d'aquesta setmana pel disc de la setmana i tenim amb nosaltres en Guille. I avui parlarem de la cançó una part i més, una cançó bastant festiva i en algun moment diu que és la cançó d'estiu que queda per fer o va quedar per fer, però aquesta cançó és bastant una cançó d'estiu, no? Sí, realment era una manera d'exposar que que, bueno, per algun motiu volies escriure-li una cançó a aquella persona que, que tant t'agradava i, i per la teves, doncs va quedar per fer aquella, aquella, aquella cançó. Però sí, sí que és veritat que podria ser una, aquesta la resposta, no? una part i més podria ser aquesta cançó d'estiu que va quedar per fer que finalment l'has deixat plasmada. I, I sí, la veritat que és un experiment per nosaltres perquè vam intentar mesclar les guitarres amb, amb la música electrònica, però és una cançó que ens ho fa passar molt bé sobre l'escenari i, i que estem molt contents del resultat i que la gent li està encantant i a nosaltres ens desprèn una viure impressionant. I, I això, que convidem a tothom a, a donar-nos una part i més no, en les seves vides, que, que una oportunitat a l'atur de Carol segur que s'ho passaran molt bé. Potser que hi ha cançons que, que us agradin més, diguem en el directe i algunes que agradi més fer-les i, i enregistrar-les, o més o menys totes, totes tenen el seu encant en els dos contextos. Sí, és evident que hi ha cançons que en directe, primer, t'agrada molt més interpretar i, segon, que també donen molt més joc entre el públic. I, i aquesta d'una part i més, encara que sí que és veritat que és una cançó molt electrònica i encara no sabíem com la plasmaríem en directe, en format elèctric, eh, realment la vam estrenar fa ben poquet en, a sobre l'escenari i, i vam, bueno, va quedar patent, que ens encanta a nosaltres interpretar-la i el públic eh, li fa saltar, ballar i, i passar-se molt bé. A més, és la cançó de tancament dels concerts i, i la veritat que pensem que és una encert, aquesta cançó. Doncs sentim una part i més de la Torre de Carol. Com explicar-te que no sé l'hora que és la cançó d'estiu cada per fer que no em puc treure del cap tots els tàctus del teu braç, ni el teu bikini ni davant You're in bad com es fa. Tant de bo veure't la cara a la pista que de bo que et fes portada de revista que entris gratis perquè sempre vas per llista em batega el cor a quan, quan surts allà el... el... No sé l'hora que és, la cançó a l'estiu va quedar per fer. Que no em puc treure del cap tots els del teu braç, ni el teu biquí, ni de batllal. I on vas, que m'atrapes? Com es fa, Només de Aquesta setmana presentem el grup de l'atur de Carol, que no són de l'atur de Carol, i tenim amb nosaltres el seu cantant, el Guille, i l'última cançó de la qual parlarem és Bali, que és una cançó acabada de sortir. És una col·laboració amb Young Rajola. Eh, qui és Yong Rajola? Doncs mira, Young Rajola és un, un cantant llaïdatà que realment li tenien molt de respecte i, i que per la lletra de la, de la cançó doncs eh, vèiem que era la persona idònia per, per fer la primera col·laboració d'aquesta nova etapa de la Tour de Carol. I sí que és veritat que el síndrome de l'impostor ens va jugar una mala passada a l'inici perquè ens feia una mica de cosa molestar-lo i, i proposar-li fer la col·laboració, però mira, finalment a darrera hora li vam enviar un DM d'Instagram Eh, i Holin, des de primer moment es va, es va mostrar molt receptiu, li vam passar la cançó i li va cantar i va decidir, doncs, pujar-se al carro i, i apuntar-se a Bali i la veritat que, mira, que ara el coneixem, que hem passat moltes hores amb ell, és un tio de puta mare i, i estem molt contents d'haver pogut treure aquesta cançó d'estiu, també podríem dir, amb, amb Jung Rajola, perquè pensem que li dona un caràcter molt diferent i que li dona encara més més iòsica a la, a la lletra que proposem a, a Bali. És la primera col·lab que feu? No és la primera col·laboració que fem, perquè en l'anterior disc, el Gran Invent, ja vam fer una, una col·laboració amb Mariona Batalla, a la cançó Alian l'actual la, cantant de Flora, Flora i també curista de L'Ill però sí que és veritat que en aquesta nova etapa, en els nous EP's i el nou disc de, de la Tour de Carola encara no havíem ninguna, ninguna col·laboració, cap col·laboració I, i mira, va sorgir així i, i molt contents que si Lluny Rajola el primer, el, primer, el primer elegido. Molt bé, dius el primer elegido, no sé si teniu alguna més en ment per, per fer una, una col·laboració més tard. Sí, ara, ens queda, ara aquest, aquesta cançó és la tercera del, de l'EP Per mi i en setembre traiem el, el disc que inclourà les cançons de Per mi i Per tu eh, i es dirà Per tots i anirem quatre o cinc cançons noves que, que en principi alguna d'aquestes cançons noves també comptarà amb una col·laboració. Mol bé. No, no es pot desvetllar quina, quina és, encara? Encara no, encara no. És molt, molt d'hora i no, no hi ha res confirmat i no vull potrar a la pota. Bé, s'havia d'intentar. Doncs sentim bàlid el grup L'atur de Carol. Enseñame un instacacho, es la más del lugar Ja m'és igual, que t'agradi el trap, Va, come on. que no et dic ni mimo i t'escric que sempre escondiràs pega dit els teus històris i és que sempre és el meu dealer, però m'és igual, uh, uh, et faria mil temes que sigui dents o sigui trap, perquè vull viatjar a Bàlia al teu costat, amb una birra sota que et repasso a tots els actus de memòria cada dia. M'heu dit m'és igual Que el trap Acabem de sentir la cançó Bali del grup La Tur de Carol que ha sigut el grup que hem presentat aquesta setmana amb el seu cantant en Guille. Moltes gràcies, Guille per, per ser aquesta setmana amb nosaltres No, home, no. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i la veritat que ha estat molt divertit fer un repàs de totes les cançons que hem tret durant aquest passat any i aquest 2024, perquè la veritat que hi ha, hi ha molta xitxa a les nostres plataformes, així que res, moltes gràcies, Miquel. De res, de res. On, on us poden trobar la, la, la gent que, que li ha hagi gravat aquestes cançons? Realment a tot arreu, eh? perquè com he dit abans estem a totes les plataformes, però el, el més habitual és a Spotify, també tenim Instagram per si vols, Saber totes les novetats de cara a concerts i actuacions i també tenim el TikTok eh, prou actiu per qui vulgui passar una bona estona. Així que posis on posis l'atur de Carol, eh, per sort sortim pràcticament a tot arreu nosaltres, inclús a, a Google, si, si tens dubtes. A YouTube també, que tenim videoclips molt, molt, molt ones, i crec que també val la pena fotre-li un vistazo a tot l'aspecte audiovisual de, del grup. Doncs moltes gràcies, Guille, per ser aquesta setmana amb nosaltres a Ràdio Arrels. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies per donar-nos veu.